Частина 7. Портали в непроявлене. Проникаючи в тіло. Відчуваю енергію всередині свого тіла, особливо в руках і ногах, але не можу продовжити рухатись вглиб, як ви пропонуєте. Перетворіть це на медитацію. Вона не займе багато часу. Від 10 до 15 хвилин за годинником буде достатньо. Спершу переконайтесь, що немає ніяких зовнішніх подразників, таких як телефони чи люди, що можуть завадити. Сядьте на стільці, але не відхиляйтесь. Спину тримайте рівно. Це допоможе втримувати пильність. Або беріть свою улюблену позу для медитації. Переконайтесь, що тіло розслаблене. Заплющте очі. Декілька разів глибоко вдихніть. Спостерігайте, як дихаєте низом живота, як з кожним вдихом і видихом він розширяється та скорочується. Усвідомте внутрішнє енергетичне поле вашого тіла. Не думайте про нього. Просто відчувайте. Так ви повернете енергію з розуму в тіло. За потреби, можете використати описану вище-світлову візуалізацію. Коли вдасться ясно відчути внутрішнє тіло як одне енергетичне поле, відпустіть будь-які візуальні образи і сфокусуйтеся винятково на відчуттях. Якщо зможете, відкиньте будь-які ментальні образи фізичного тіла. Все, що має залишитись, Всеохоплююче відчуття присутності або перебування тут І безмежності внутрішнього тіла Ще глибше пірніть у відчуття Станьте одним, злитися з енергетичним полем так Щоб зникла видима дуальність спостерігача І об'єкта спостереження Вас і вашого тіла Відмінність між внутрішнім і зовнішнім теж зникає Заглиблюючись у тіло, ви виходите за його межі. Залишайтеся там, у царстві чистого буття, доки бажаєте. А тоді знову повертайтесь до фізичного тіла. Відчуйте його, усвідомте дихання та розплющте очі. Озирніться довкола, сприймайте все медитативно, без жодних ментальних ярликів. І продовжуйте відчувати внутрішнє тіло. Отримати доступ до сфери, де немає форм, ось справжнє звільнення. Вона звільнить вас від прив'язаності і ототожнення з формою. Вона – саме життя в його недиференційованому стані, що передує фрагментації та розмаїттю. Ми можемо назвати цю сферу непроявленим, невидимим джерелом усього, буттям, що існує всередині будь-якої живої істоти. Це царство глибокого спокою та миру, а ще радості і максимальної оживленості. У стані присутності ви стаєте прозорими для світла, для чистої свідомості, яку випромінює джерело. І усвідомлюєте, що світло – це не щось поза вами, а сама ваша сутність. Джерело Чи, чи непроявлене те, що на сході називають чи, універсальна енергія життя? Не зовсім непроявлене є джерелом чи. Чи це внутрішнє енергетичне поле вашого тіла місток між вашою зовнішньою формою і джерелом. Воно десь на півдорозі між проявленим світом форм і непроявленим. Чі може підключатися до енергетичного потоку. Цей потік – наче ріка. Якщо ви занурюєтесь глибше у внутрішнє тіло, то йдете вздовж ріки до витоку джерела. Чі – це рух, непроявлене цілковитий спокій. Коли досягаєте стану абсолютного спокою, який поза тим аж бренить життям, значить ви пройшли рівень внутрішнього тіла і Чі. Та потрапили до джерела непроявленого, чи є зв'язковою ланкою між непроявленим і фізичним всесвітом. Якщо правильно зосередитись на внутрішньому тілі, то можна навіть сягнути точки сингулярності, де світ розчиняється в непроявленому, а непроявлене своєю чергою задає форму енергії чи, яка пізніше стає світом. Це точка народження і смерті. Якщо ваша свідомість спрямована назовні, постане світ і розум. Коли ж усередину, ви усвідомите своє джерело і повернетесь додому в непроявлене. Згодом, коли ваша свідомість повернеться в проявлений світ, зовнішня форма, від якої ви тимчасово відмовились, знову стане вашою. У вас знову буде ім'я – Минула, життєва ситуація, майбутнє. Але в одному, дуже суттєвому, ви вже не та людина, якою були до того. Адже краєчком ока побачили реальність усередині себе. Реальність не з цього світу, але й не відокремлену від нього, як і від вас. А тепер нехай вашою духовною практикою стане таке. Рухаючись по життю, не віддавайте 100% своєї уваги зовнішньому світовій розуму. Залиште трохи уваги всередині. Я вже згадував про це. Спробуйте відчути внутрішнє тіло, навіть коли цілком занурені в житейські клопоти. Особливо це стосується взаємин із близькими, або ж перебування на природі. Спробуйте впіймати тишу глибоко всередині тримайте портал відкритим. Цілком реально усвідомлювати непроявлене посеред щоденного життя. Ви відчуватимете його як глибокий спокій, як тишу, яка ніколи вас не покине, щоб не трапилось назовні. Ви стаєте містком між непроявленим і проявленим, між Богом і світом. Такий стан під'єднання до джерела – ми й називаємо просвітленням. Не вірте в ілюзію, що не проявлена відокремлене від проявленого. Як таке взагалі може бути? Це життя всередині кожної форми, внутрішня сутність усього, що існує. Вона пронизує весь світ. Хочу пояснити. Сон – без сновидінь Ви подорожуєте в непроявлене щоночі, коли входите у фазу сну без сновидінь. Ви зливаєтесь із джерелом. Черпаєте з нього живильну енергію, яка підтримує вас певний час після повернення в проявлений світ від форм. Ця енергія набагато живильніша за їжу. Не хлібом єдиним живе людина. Але у вісні ви потрапляєте туди в неусвідомленому стані. Хоча тілесні функції працюють, ви не існуєте як особистість. Уявіть на мить, як могло б виглядати занурення в сон без сновидінь при повній свідомості. Таке й уявити неможливо, бо той стан не має змістового наповнення. Непроявлене не зробить вас вільними, допоки не війдете в нього свідомо. Тому Ісус не обіцяв, що істина звільнить вас. Він казав, коли пізнаєте істину, отоді от істина вас звільнить. Це не істина, викладена в концепціях. Це істина вічного життя поза формами, яку пізнаємо безпосередньо або не пізнаємо взагалі. Утім, не намагайтеся залишитись при свідомості у сні без сновидінь. Дуже мала ймовірність, що таке вдасться здійснити. Можливо, вам пощастить усвідомити себе під час фази сну, але не за її межами. Це називається практикою усвідомленого сновидіння. Вона може бути дуже цікавою і захоплюючою, але не принесе вам звільнення. Тож використовуйте ваше внутрішнє тіло як портал, через який входите в непроявлене, і тримайте його відкритим, щоб увесь час залишатися у контакті з джерелом. Для внутрішнього тіла немає жодної відмінності старе ваше зовнішнє фізичне тіло, чи молоде, кволе, чи сильне. Внутрішнє тіло поза часом. Допоки не можете його відчувати, використовуйте інші портали. Хоча без сумніву всі вони суть одне. Про деякі я говорив раніше, але коротко згадаю знову. Інші портали Мить тепер можна вважати головним порталом. Це найважливіша складова всіх порталів, включно з внутрішнім тілом. Ви не зможете перебувати в тілі, не будучи максимально присутніми втепер. Час і проявлене переплетені між собою так само, як позачасове тепер і непроявлене. Коли вдається розчинити психологічний час інтенсивною присутністю у моменті тепер, ви починаєте усвідомлювати непроявлене, прямо і непрямо. Безпосередньо воно сприймається як світло усвідомленого проживання. Жодного змісту – одна присутність. Непрямо ви контактуєте з непроявленим через відчуття. Тобто відчуваєте Божу іскру в кожному живому створінні, кожній квітці, камені і усвідомлюєте. Усе, що існує – священне. Тому Ісус, промовляючи з власної сутності – Сев з ідентичності Христа. Каже в Євангелії від Томи: "Розщепіть дерево, і я там. Відніміть камінь, і побачите мене під ним". Ще один портал у непроявлене відкривається через зупинку мислення. Можна почати практикувати її на дуже простих речах, таких як один свідомий вдих чи живе пробудження споглядання квітки але без ментальних коментарів у голові. Існує багато способів утворити прогалину в безперервному потоці думок. Саме це і є метою будь-якої медитації. Думка – частина світу проявленого. Безперервна діяльність розуму тримає вас у в'язниці світу форм і перетворюється на димову завісу, що надає стати свідомими непроявленого, усвідомити сутність Бога, який поза формами і часом перебуває всередині вас, усіх речей і всіх живих істот. Коли ви гостро присутні, вам не треба хвилюватися, як зупинити потік думок, тому що розум зупиняється автоматично. Ось чому я стверджую, що перебування втепер є найважливішою складовою будь-якого порталу. Відпустити ментально-емоційний спротив реальності – це також може стати порталом у непроявлене. Причина проста. Внутрішній опір відрізняє вас від інших – себе і світу довкола. Він підсилює відокремленість так потрібну его для виживання – Чим сильнішим є відчуття відокремленості, тим більше ви прив'язані до світу форм. Тим важчим і непорушнішим стає ототожнення з формою. Портал закривається, ви відрізані від внутрішнього виміру, від глибини. Коли відпустите свій спротив, ваше ототожнення з формою ослабне і стане прозорішим. А тому непроявлене почне просвічувати через вас. Самі вирішуйте, чи відкривати портали, які допустять вас до непроявленого. Увійдіть у контакт з енергетичним полем внутрішнього тіла. Станьте гостро присутніми. Розтотожніть себе з розумом. Здайтесь тому, що є. Все це портали, які ви можете використовувати, але вистачить й одного. Напевно, любов може слугувати таким порталом? Ні. Як тільки один із порталів вдається відкрити, любов проявляється через вас як відчуття усвідомленість єдності всього з усім. Любов не є порталом. Любов – це те, що входить у світ через портал. Допоки ви повністю в полоні ототожнення з формою не може бути ніякої любові Ваше завдання – шукати не любов, а портал, через який любов увійде у ваше життя Тиша Чи існують ще якісь портали, окрім тих, що ви назвали? Звісно, непроявлене не є відокремленим від проявленого Воно пронизує весь світ але й уміє гарно маскуватись. Тому більшість людей його навіть не помічають. Якщо знаєте, де шукати, знайдете його всюди. Портали відкриваються щомиті. Чуєте, як десь далеко гавкає собака? А оце щойно проїхала машина? Дослухайтеся, спробуйте відчути присутність непроявленого. Не вдається? Пошукайте в тиші, з якої народжується... І в яку повертаються звуки Звертайте більше уваги на тишу, ніж на звуки Зосередженість на зовнішній тиші провокує тишу внутрішню Розум утихомирюється Портал відкривається Кожен звук народжується з тиші і у тишу повертається Навіть у мить свого існування він оточений тишею Тиша забезпечує існування звуку вона є внутрішньою непроявленою складовою кожного звука, кожної музичної ноти, пісні чи слова. Непроявлене присутнє у світі як тиша. Ось чому кажуть, що ніщо так не схоже на Бога, як тиша. І все, що вам потрібно робити, звертати на неї увагу. Навіть під час розмови помічайте проміжки між словами, короткі інтервали між реченнями. З часом... Вимір тиші розростатиметься всередині вас. Не можна помічати тишу і водночас не стишуватися самому. Тиша зовні, тиша всередині. Вітаю! Ви ввійшли в непроявлене. Простір. Як немає звуку без тиші, так ніщо не може існувати без великого нічого. Порожнечі, яка дає змогу всьому проявитись. Будь-який фізичний об'єкт чи тіло постало з нічого. Всередині кожного фізичного тіла існує більше нічого, аніж чогось. Фізики стверджують, щільність матерії є ілюзією. Навіть те, що здається щільною матерією, включно з вашим фізичним тілом, Є в суті своїй порожнечею Настільки велетенська відстань між атомами В порівнянні з їхніми розмірами Навіть більше Всередині кожного атома також порожнеча А те, що залишилось, радше вібраційна частота Аніж частки твердої матерії Щось схоже на музичний звук Форма – це порожнеча А порожнеча – це форма стверджує «Сердечна сутра» – один із найвідоміших стародавніх буддійських текстів. Суть усього – порожнеча. Непроявлене присутнє у світі не тільки як тиша. Воно проникає й у фізичний всесвіт як порожнеча, всередині і зовні. І цю порожнечу так само складно помітити, як і тишу, всі звертають увагу на речі в просторі Але ніхто не помічає самого простору Що ви вкладаєте в поняття порожнеча або ніщо? Це ж не просто відсутність усього А якась містична якість Чим насправді є ніщо? Не зовсім коректне запитання Ваш розум намагається з нічого зробити щось Якщо вчините так то втратите все. Ніщо, порожнече, є фізичним проявленням непроявленого у світі чуттєвого сприйняття. Ось і все, що можна сказати про ніщо. Хоча навіть це звучить парадоксально. Ніщо не може стати об'єктом знань. Ви не можете написати про нього дисертацію. Науковці, вивчаючи простір, перетворюють його на щось і упускають саму суть. Не дивно, що останні дані свідчать. Простір не порожній, а наповнений якоюсь субстанцією. Якщо у вас є теорія, то неважко знайти докази на її підтвердження, принаймні, доки не з'явиться інша теорія. Ніщо може стати порталом у непроявлене, за умови, що ви не намагаєтесь його збагнути чи схопити. А хіба не цим ми всі тут займаємось? Зовсім ні. Я лише вказую вам, як можна самостійно війти в простір непроявленого. Ми не намагаємось його збагнути. Там немає нічого, що треба було б зрозуміти. Простір не має власного існування. Існувати – означає виставляти на загальний огляд. Ви не можете зрозуміти простір, тому що йому нема чого демонструвати. І хоча власного існування в нього немає, він живить собою все суще. Тиша, як і непроявлене, також не існує сама по собі. Що відбувається, коли ви переводите увагу з об'єктів у просторі та фокусуєтесь на самому просторі, що є суттю кімнати? Меблі, картини тощо містяться в кімнаті, але не є кімнатою. Підлога, стіни, стеля окреслюють межі кімнати, але й вони не є кімнатою. Що ж є суттю кімнати? Простір. Звісно, порожній простір. Без простору не було б кімнати. Оскільки простір є нічим, Можемо сказати так Те, чого нема, є важливішим за те, що є Отож усвідомте простір, який вас оточує Не думайте про нього, відчуйте його Зверніть увагу на ніщо Зробіть так, і всередині вас відбудеться сув свідомості І ось чому Внутрішнім еквівалентом предметів у просторі таких як меблі, стіни тощо, є предмети розуму, ваші думки, емоції та відчуття. Внутрішнім еквівалентом простору є свідомість, яка уможливлює існування об'єктів розуму, так само як простір уможливлює існування фізичних предметів. Тому якщо ви забираєте увагу з предметів у просторі, автоматично відводите увагу від розуму. Тобто ви не зможете думати і водночас бути свідомим простору чи тиші. Усвідомлюючи порожній простір довкола, ви усвідомлюєте і простір нерозуму, чистої свідомості, непроявлене. Отже, усвідомлення простору стає для вас порталом. Простір і тиша – два аспекти того самого ніщо, Вони – зовнішній прояв внутрішнього простору, і внутрішньої тиші, який є одвічним творчим лоном усього, що існує. Люди переважно зовсім не усвідомлюють цього виміру. Для них не існує внутрішнього простору й тиші. Вони розбалансовані. Іншими словами, вони знають світ або думають, що знають. Але поняття не мають про Бога. Вони ідентифікують себе тільки з власною фізичною та психологічною формою, яка несвідома власної суті. Та оскільки кожна форма вкрай нестабільна, живуть такі люди в постійному страхові. Цей страх призводить до глибоких спотворень у сприйнятті себе, інших і світу загалом. Якби стався космічний катаклізм і спричинив кінець світу, це ані трохи не зачепило б непроявлене. У книзі «Курс чудес» чітко сказано, реальному нічого не загрожує, а нереальне і так не існує. Тут лише божественний спокій. Якщо ви перебуваєте у свідомому контакті з непроявленим, то цінуєте, любите і глибоко поважаєте проявлене і кожну форму життя, як вираз – Єдиного життя поза всіма формами А також знаєте, що будь-яка форма Приречена зникнути і розчинитись А тому ніщо в цьому світі Не має особливого значення Отже, ви перемогли світ Говорячи словами Ісуса Або, як сказав про це Будда Перейшли на інший берег Істинна природа простору й часу А тепер подумайте ось про що Якщо б нічого, окрім тиші, не існувало, то не існувало б її для вас Ви просто не знали б, що воно таке Тільки з появою звуку проявляється тиша Так само, якщо існував би тільки простір без предметів, ви б його не помітили Уявіть, що ви точка свідомості, яка летить крізь безмежний простір. Ніяких тобі зірок, галактик, лише порожнеча. Раптом простір перестане бути безмежним. Взагалі перестане існувати. Не буде швидкості, руху, переміщення з пункту А в пункт Б. Потрібні хоча б дві точки відліку для того, щоб утворився простір. Простір народжується, коли ціла розділяється на двоє, а ті двоє стають десятками тисяч Як називає Лао світ проявлений Простір розширюється, тому світ і простір народжуються одночасно Ніщо не відбудеться без простору, однак простір є нічим Перш ніж постав Всесвіт, ще до великого вибуху, якщо вам так більше подобається не існувало безмежного порожнього простору, який очікував наповнення. Не було речей, а отже не було й простору. Було лише непроявлене, єдине й ціле. А коли одне стало десятьма тисячами, відразу з'явився й простір, що надав місце всьому. Від воно взялося. Його створив Бог, щоб десь оселити Всесвіт? Звісно, ні. Простір – це не річ, а тому він не міг бути створений. Вийдіть у ніч і погляньте на небо. Тисячі зірок, які можете побачити неозброєним оком, лише мізерна частина того, що там є. На сьогодні за допомогою надпотужних телескопів уже нараховано понад 100 мільярдів галактик, а кожна галактика – окремий Всесвіт із мільярдами зірок. Та найбільше вражає безмежність, глибина і спокій простору, що дає змогу всі цій величі проявитись, найграндіозніше видовище, від якого перехоплює дух, незбагненна безмежність і спокій космічного простору, і це всього лише порожнеча, велика порожнеча, те, що ми сприймаємо як простір Всесвіту і що доступно для нашого розуму та органів чуття, є зовнішнім проявом непроявленого. Це тіло Бога. І найбільшим чудом із чудес є те, що тиша і безмежність, які уможливлюють існування Всесвіту, перебувають не тільки зовні, але й усередині кожного з вас. Коли ви повністю і тотально присутні, то входите у внутрішній простір тиші, і нерозуму Всередині вас цей простір безконечно розростається в глибину Втім, просторове розширення – всього лише неправильне сприйняття безмежної глибини Цього атрибуту єдиної трансцендентної реальності Енштейн стверджував, що простір і час не роздільні Не зовсім розумію це твердження, але, як мені видається, він вважав час четвертим виміром простору і називав це просторово-часовим континуумом. Правильно. Те, що сприймається зовні як простір і час, є, по суті, великою ілюзією. Однак і там міститься зерно істини. Обидві характеристики – безмежність і вічність – є головними атрибутами Бога. Обидві сприймаються так, ніби існують зовні, незалежно від вас. Час і простір мають свої внутрішні еквіваленти, через які проявляється їхня справжня природа, так само, як і ваша. Простір є спокоєм, безмежно глибоким царством нерозуму, а присутність – внутрішнім еквівалентом часу, усвідомленням вічного тепер. Пам'ятайте, між ними немає жодної відмінності. Коли простір і час – Реалізуються всередині як непроявлене, як нерозум і присутність, то зовнішні простір і час продовжують існувати, але перестають бути надто важливими Зовнішній світ продовжує існувати, але більше не поневолює вас Отже, вищою метою проявленого світу є не сам світ, а вихід за його межі як простору потрібні предмети, так непроявленому потрібен світ, щоб проявитись Можливо, ви чули буддійську приказку Без ілюзії не було б просвітлення Через світ і через вас непроявлене пізнає себе Ви тут, аби дати змогу Всесвіту виконати своє божественне завдання Ось наскільки важливими ви є Свідома смерть Окрім фази «сну без сновидінь», про яку я згадував раніше, існує ще один мимовільний портал. Він відкривається на мить у момент фізичної смерті. Навіть якщо впродовж життя ви упустили всі інші можливості для духовної реалізації, цей останній портал обов'язково відкривається перед вами – як тільки фізичне тіло помре. Існує багато свідчень людей, які споглядали його у формі сліпучого світла та згодом повертались із того, що тепер називають навколосмертними переживаннями. Багато з них повідомляло про відчуття блаженного спокою та глибокого миротворення. У тибетській книзі мертвих подано опис Світлої величі білого світла порожнечі Яка є, як стверджується далі Вашим справжнім я Цей портал відкривається лише на мить І якщо за життя вам не довелося Пізнати вимір непроявленого Ви, певніше за все, упустите цю можливість Більшість людей носить у собі Надто багато залишкового опору Надто багато страху прив'язаності до чуттєвого досвіду, надто сильне ототожнення з проявленим світом. Тому вони бачать портал, зі страхом відвертаються і втрачають свідомість. Переважно все, що відбувається після цього, є мимовільним і автоматичним. Зрештою, далі буде наступне коло народження та смерті. Їхня присутність – виявилась недостатньо міцною для свідомої вічності. Отже, пройти через цей портал не означає втратити себе. Як і з іншими порталами, ваша промениста істинна природа залишається, але не ваша особистість. Усе справжнє та цінне, що у вас є, це ваша істинна природа, яка просвічується зсередини, але аж ніяк не ваша особистість. Ви не можете втратити свою істинну природу. Ніщо справжнє і цінне втратити неможливо. Наближення смерті, сама смерть, розпад фізичного тіла – це завжди прекрасна нагода для духовного росту. І дуже сумно, що більшість людей упускає таку прекрасну можливість. Адже ми живемо в культурі, яка повністю витісняє смерть І нічого не хоче про неї чути, як і про все справді варте уваги Кожен портал – це портал у смерть Смерть хибного я Коли ви проходите його, то перестаєте черпати свою то ж самість Із психологічної форми, створеної розумом Ви розумієте, що смерть – ілюзія так само, як ілюзією є ваша ідентифікація з формою. Кінець ілюзії – ось чим справді є смерть. Вона болісно переживається лише допоки ви чіпляєтесь за ілюзію.